Dél előtt megjelent a közjegyző, összehívták a cselétséget, a család a kert közepén ült, és a fekete szalonkabátos közhivatalnok felolvasta Kribbel végrendeletét. A 25 ezer dolláros életbiztosításomat, olvasta fennhangon a közjegyző, Roger Duroára a gróf sofőrére hagyományozom, az egyedüli emberre, akit szerettem. Sándor a közjegyző előlépett, és fennhangon a következőket mondta. Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy én a 25 ezer dollárról lemondok. Kribli bármilyen feltalálható rokona, vagy ha többen vannak, rokonai javára. Az emberek elhűltek. Nincs jogom hozzá, hogy beleszóljak a dolgaiba, mondta a gróf atyailag, de hát egy ilyen óriási összeget. Gróf úr, nálam az összeg eredete legalább olyan fontos, mint a nagysága. A gróf megint hosszan nézte, aztán bólintott. Állandóan a legnagyobb ostobaságokat csinálja, és mindig igaza van. Maga az első ember, aki imponál nekem. Miután távozott a közjegyző és a cselédség, Sándor ott maradt álva. Kérem, gróf úr, gondoskodjon sofőrről, mert holnap elhagyom az állásomat. Most már nem mere kellent mondani magának, felelte a gróf. Igazán sajnálom, és ha bármikor tehetek önért valamit, nagyon fogok örülni. Ez alatt egy finom külsejű ősz urszált ki a Szent pálya pályaudvaron a Milánói gyorsvonatból. Határozatlanul nézett körül a morajló idegen város küszöbén, és szorongó boldog izgalommal sietett lefelé a sok-sok széles fehér lépcsőfokon, amely a hatalmas pályaudvar előtt gyönyörű szobrok között vezetett le az úttestig. Szirmai báró volt ez az őszember, egy folytában utazott éjjel nappal Budapestről, Miután izgatott boldogsággal vágott neki az ismeretlen nagyvárosnak, ahol talán már percek múlva megláthatja halottnak hit fiát. A francia sofőrök ijesztő tempójába ruhant vele a taxi gróf villájáig. Elől a kertben nem talált senkit. A ház mögül hallott hangokat, a felé indult. Sűrű repkény falak között vezetett a szép sárga kavicsos út. Az ösvény torkolatánál egy terebélyes fa árnyékába feketéztek a villalakói. Éppen akkor lépett elő civil ruhájában Sándor. Az öreg báró, ahogy az út végén kibukkant előtte ez a látvány, dermedtem meg át, és egy pillanatig elsötétedett előtte minden. A fia. Sándor. Egy hatalmas cserjétől félig elfedve állt, és nem mert tovább menni. Össze akarta magát szedni annyira, hogy legalább egy hangnak, egy lépésnek ura legyen. Hát, mégsem gondolja meg magát, kedves uram? kérdezte a gróf. Megmaradok az elhatározásom mellett, mondta Sándor. Egy pillanatig állt, aztán határozottan folytatta. És miután nem, mint sofőr vagyok itt már a pillanatban, gróf úr, én megkérem a lánya kezét. Talán még nagyobb csend következett, mint mikor magyarul szólalt meg ugyanezen a helyen. Irén úgy érezte, hogy most meghal. A gróf Sándorra nézett is, rövid gondolkodás után halkan, szinte szomorúan így szólt. Mindenképpen méltóvá tette magát arra, hogy fellépjen, mint kérő egy grófih házban. De látja, fiam, vannak áthidalhatatlan szempontok, örök törvényszerűségek, amelyek miatt ön soha nem lehet pogány irén grófnő férje. Egy ismeretlen úr jelent meg ezeknél a szavaknál, a társaság előtt, és nyugodtan közbeszólt. Kíváncsi vagyok, hogy miféle szempontok alapján nem lehet a férje az én fiam egy pogány grófnőnek. Édesapám! És már átölelve tartották egymást. És talán sírtak is mind a ketten. Sándor és az édesapja. Irén még nem értette, mi történt. Még nem fogta fel az újabb meglepetés jelentőségét, de hirtelen valami jó leső melegség támad benne, És bár nem tudta miért, mégis úgy érezte, hogy most már jó lesz minden. Gyönyörű szép erkéjei vannak a negreszkó Hotelnek. A fehér színű épületen színfekete rácsok veszik körül az erkét, közepükön gömbölyű aranyozott díszekkel. Egymást átkarolva tartották, és nézték a sima víz két tükrét, amit épp a kéksége miatt azurnak neveznek. Sándor elgyónta nagy futását Párizsból, találkozásáig Jankovics Miklossal. Irén kacagott. Csúfondárosan összeborzolta a férje haját, és azt mondta, ó, oh, oh, te futóbolond! megcsókolták egymást. A kaszínő előtt berregve emelkedett fel egy kis hidroplán, és a hegy mögött éppen lemenőve volt a napduzzat ibolyaszínű korongja. Egy lobbanással elmúlt a csúcs mögött. Ők még mindig ott álltak az alkonyi panoráma felett, mozdulatlanul, egy csókban, egymást átkarolva.